macam, okay, sila, baik, <coughs> ya, <Yeah. coughs> Bismillahirrahmanirrahim, <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'amalina May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تخاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 يصلح لكم أعمالكم ويُنفي لكم ذنوبكم وَمَيْتِ الَّهُ وَرَسُولَهُ فَخَدَفَ أَزَافَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَأْدَ فَإِنَّ أَصْلَكَ الْحَدِيَّةِ كِتَابُ اللَّهِ وَخِيرُ الْحَدِيَّةِ حَدِيٌّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آَلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدِّثَتُهَا wa kullu muhdathatin lida'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin inna kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus para pemerintah setempat serta pengurus masjid yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat, berbagai kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. terkhusus di saat ini kita betul-betul merasakan nikmat yang tiada tandingannya nikmat Islam kita solat asar berjamaah sebelumnya diawali dengan solat sunnah setelah itu dengan doa tikit selanjutnya berada dalam Raudatun Miryadil Jannah taman dari taman-taman surga berada dalam majelis ilmu jarang-jarang <tuh> orang diberi nikmat berendet seperti ini semakin banyak nikmat berendet seperti ini maka pahalanya akan semakin besar. <tuh> Seperti ibadah umroh, ibadah haji, yang ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, susul-menyusul, sambung-menyambung, sehingga memiliki kedudukan yang sangat besar. Tapi demikianlah yang besar, yang hebat itu perlu diawali oleh pendahuluan-pendahuluan. Haji menempati rukun Islam yang kelima. Artinya harus didasari oleh syahadatain dulu. Kekuatan solat. Zakat. Puasa. Baru selanjutnya. Sebab dalam haji. Banyak rangkaian tiba. <coughs> Juga seperti. Salat sunnah dua rakaat syuruk. Syuruk. <coughs> <coughs> Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang berwudu. Di rumahnya. Subuh. Kemudian solat dua rakaat sebelum solat subuh. Setelah itu solat berjamaah di masjid, solat subuh. Setelah itu dia tetap berzikir, mengingat Allah di dalam masjid, sampai matahari terbit naik penuh kemudian dia solat dua rakaat kata Nabi seperti umrah yang sempurna atau haji yang sempurna orang sudah bisa dapatkan pahala haji, pahala umrah sempurna di masjidnya masing-masing hebatnya ini ibadah sebab apa Susul-menyusul ini ibadah. Semoga apa yang Allah beri kepada kita saat ini, diberi pahala yang besar di sisinya. Dan ini tentunya kembali pada keikhlasan kita masing-masing, niat kita masing-masing, kesungguhan setiap kita di jalan kebaikan ini. Islam adalah agama satu-satunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina inda Allahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah adalah Islam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam. Yang mencari selain Islam tidak akan diterima dan dia akan kekal dalam kerugian di hari akhirat. Wa man yabtaghi ghairal islam deen. Siapapun yang mencari Islam sebagai agama, ghairal islam selain islam sebagai agama. Maka falayuqbal min Selamanya tidak akan pernah diterima. Satu. Cukup sekedar tidak diterima? Oh tidak. Allah lanjutkan. Wahuwati al-akhiran. Dia di akhirat. Minal khasirin. Termasuk orang-orang yang kekal dalam kerugian. Karena itu jamaah. Syukurlah. Sebagai seorang muslim. Dan tidak semua orang Muslim diberi kesempatan salat asar berjamaah. Syukurlah lebih sebab telah diberi hal itu kepada kita. Dan tidak semuanya diberi kesempatan sore ini berada dalam majlis sil. Kita diberi semua itu karena Allah menginginkannya. Seandainya Allah tidak menginginkan tidak mungkin kita sampai di rumah ini. Walaupun rencana kita sangat hebat sudah. Kalau Allah tidak inginkan, tidak akan terjadi. Tapi Allah inginkan. Allah ingin memuliakan kita dengan kebaikan ini. Syukurlah dan yakinlah dengan kesyukuran nikmat itu bertambah. La in syakartum la'azighannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti... Saya akan tampak. Kom-muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga Islam, mensyukuri Islam adalah kewajiban besar setiap Muslim. Islam yang penuh kebaikan ini harus kita jaga. Dan menjaganya adalah kewajiban. Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita ini harus betul-betul kita syukuri. Dan hanya dengan mensyukurinya nikmat ini terjaga dan bertambah. Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala telah mengancam Walatamu tunnai Allah wa antum muslimun. Jangan cuba-cuba kalian mati, kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim. Diancam, mau <coughs> mati, tidak muslim, hati-hati. Harus menjadi muslimun. Walatamu tunnai Allah wa antum muslimun. Jangan meninggal, hati-hati. Kecuali kalian muslimun. Ini memberi ilmu. Apa yang saya sebutkan tadi. Bahwa satu. Islam harus kita miliki. Sampai datangnya malakul maul. Islam harus kita pertahankan. Sampai datangnya detik-detik kematian kita. Hal yang kedua, lebih dalam lagi. Kecuali kalian muslimun. Muslimun kata sifat. Berarti, yang selamat saat datangnya kematian, adalah yang Islam telah menjadi si, sifatnya. Tidak sekedar bersyahadat. Syahadat itu betul-betul dia sifat. Tidak sekedar solat. Solat itu betul-betul dia jiwa. Tidak sekedar berpuasa. Nilai-nilai puasa. Betul-betul nampak dalam kehidupannya. Tidak sekedar berzakat. Tapi justru Pensucian ini. Sudah merupakan aktivitas kehasa hariannya. Tidak sekedar umrah dan haji. Tapi nilai-nilai ibadah-ibadah besar ini. Betul-betul telah nampak. Dalam kehidupannya. Harus jadi sifat. Dari sini. Cermati betul. Bahawa beragama. Bukan sekedar. Bukan sekedar. Untuk keperluan tertentu. Tetapi beragama untuk keperluan menyeluruh hidup kita. Beragama bahkan untuk keperluan kita di setiap alam yang akan kita lewati. Alam dunia, sebentar alam barzakh, setelah itu alam akhirat. Agama ini adalah hajat kita. Keperluan kita lebih dari makanan, minuman kita. Bahkan lebih dari nafas kita. Sesaat kita bisa menahan nafas. Tapi tidak boleh sesaat pun kita lepaskan agama. Setelah datangnya malakul maut. Lepaslah nafas kita. Kita tidak perlu lagi oksigen. Di dalam kubur. Tidak perlu orang oksigen. Yang diperlukan adalah. Hakikat kehidupan. Ruh. Ruh agama. Yang terus ada dalam diri kita. Dalam jiwa kita. Sehingga walaupun seseorang telah wafat, maka dia tetap menjadi orang-orang yang hidup di sisi Tuhannya. Ketahuilah, Islam adalah ruh kita. Sini ada empang, ikannya bergerak, iya eh, melompat. Kenapa? Karena memiliki ruh, kita ada sekarang, duduk, memandang, memahami yang di luar beraktivitas pula. Kenapa? Karena memiliki ruh. Ruh yang menyebabkan seseorang, makhluk itu hidup. Tanpa ruh, seseorang akan menjadi mayit. Ketahuilah, Islam adalah ruh yang sebenarnya. Ruh ada dua Ruh Kasar Merata Dimiliki oleh semua Yang Allah subhanahu wa ta'ala cipta sebagai makhluk hidup Dan ruh khusus Hanya diberi Kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala Muliakan Allah subhanahu wa ta'ala berkirman Wakadhanika awhayna ilaih Ruham min amrina demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau yang Muhammad kami telah wahyukan kepada engkau yang Muhammad apa itu Ruham min amrina ruh dari ketentuan kami berarti siapa yang menerima wahyu yang Allah turunkan kepada nabi Muhammad alaihi salatul salam dia telah menerima ruh selain ruh sama yang dimiliki oleh binatang manusia yang lain roh inilah jemaah yang menjadi penentu hidup yang sebenarnya roh inilah yang menjadi penentu kemuliaan yang sebenarnya roh inilah yang menjadi penentu hakikat nikmat atau sengsaranya seseorang hidup di muka bumi di alam barzah. dan di akhirat Seberapa banyak kita mengambil ruh yang datang dari Muhammad alaihi salatu wasalam maka sebesar itu pula kekuatan ruh kita, kekuatan hidup kita. Ya ayuhalladzina amanu skajibu lillahi walirrasul idza da'akum Wahai orang-orang yang beriman terima Allah dan rasulnya. Ketika dia Da'akum mengajak kalian lima yuhyikum kepada apa yang menghidupkan kalian. Jelasnya ini ayat. Bahawa seruan Nabi Muhammad adalah kehidupan. Karena itu kita harus terus menjaga nilai-nilai hidup kita Siapa yang meninggalkan solatnya Nabi. Sesuai dengan petunjuk Nabi. Maka dia akan berada dalam kelompok mayat-mayat yang berjalan di muka bumi Gelap hidupnya. Mungkin enak saat makan konro. Enak saat makan bakso. Dia rasakan ni'mat. Tetapi apa arti kenikmatan itu sementara hewan juga masih memilikinya? Apa perbedaan kita kalau begitu dengannya? Perbedaan kita adalah dengan nilai hidup yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Wajib bagi kita untuk menjaganya. Sebagai kewajiban terbesar dalam hidup kita. Wajib bagi kita untuk <tuh> terus mengembangkannya. Menyempurnakannya. Sampai dia menjadi sifat dalam hidup kita. Sampai malakul maut datang menjemput kita. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Lambat atau cepat. Akan tiba saat-saat saat-saat kita terbujur kaku saat-saat kerabat-kerabat kita meneteskan air mata memandang kita saat-saat kita dimandikan dikafani disolati, dan diletakkan ke geranda di antara kalianlah saat-saat papan menutup kita disertai dengan siraman tanah dan pasir. Saat-saat kita masih mendengar Allah masih memberi satu kesempatan kepada kita mendengar suara saat itu saja selingnya tidak mendengar suara trompa kerabat kita meninggalkan kita sehebat apapun kita berteriak mereka tidak akan mendengar tidak akan kembali tidak ada yang mau menemani kita di kuburan lagi pula menemani pula apa bedanya mereka berada di alam dunia kita berada di alam barzakh kita memerlukan sahabat yang betul-betul sudah menjadi jiwa kita kita memerlukan nilai-nilai Islam yang menemani kita di alam barat mari selama Allah masih memberi kesempatan kepada kita hidup, selama Allah masih memberi kesempatan kesehatan kepada kita manfaatkan betul untuk <tuh> mempelajari Islam dengan kesungguhan mengamalkannya dengan kesungguhan mendakwahkannya dengan kesungguhan dan bersabar di atasnya sampai malaikatul maut datang menjemput kita di antara usaha besar manusia menjaga agamanya adalah dengan menghindarkan diri dari sifat gulu Lewat batas. Suatu hari. Nabi alaihi salatu wassalam. Memerintah sahabat. <coughs> untuk mengambilkan beliau. Batu. Di musdalifah ini. guna beliau gunakan melempar jambrah. Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengambil batu-batu kecil seperti yang biasa dipakai untuk ketapel, kecil, tujuh butir. Setelah Nabi terima, kata Nabi seperti ini kepada kaum muslimin. Seperti ini, seperti ini. Setelah itu beliau berkata, Iyakum wal gulu. Fa innama ahlaka mangkana qablakumul gulu. Jauhi sifat berlebihan. Jauhi sikap-sikap lewat batas. Karena sungguh. Yang membinasakan. Umat sebelum kalian adalah. Al-ghulu lewat batas kita. Nabi memberi ilmu kepada para sahabat. Langsung dalam praktek. Dengan cara memahamkan yang paling sempurna. Kalau seandainya tanpa peristiwa pengambilan batu, iya, eh, Nabi langsung mengatakan jauhi gulud, sungguh yang meminasakan kalian adalah, meminasakan umat-umat sebelum kalian adalah gulud, hu, maka kita bisa paham, tapi pahamnya tidak akan lebih sempurna jika dibandingkan dengan langsung pak, kita. Kenapa? Ini langsung Nabi contohkan. Sebab ini satu. Banyak terjadi. Eh. Orang tidak tanggung-tanggung. Karena mau melempar setan katanya. Ambil batu besar. Eh. Habis batunya. Sendalnya dia keluarkan. akhirnya keluar dari petunjuk Rasulullah alaihissalatu wassalamu'ala. Dan kenyataan yang ada sekarang, padahal Nabi sudah memberi peringatan. Ini diperingatkan khusus. Tapi ternyata, tetap banyak yang menyesihkan. Petunjuk Rasulullah alaihissalatu wassalam. Tidak ada jaminan seseorang selamat dari pelanggaran. Walaupun Nabi alaihissalatu wassalam telah menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Karena itulah bersamaan dengan ilmu dan upaya beramal. Kita perlu berdoa. Minta pertolongan Allah. Minimallah perbanyak doa. Ya mukallibal kulub. Tubit kalbi ada di ini. Wahyem membolak balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agama <coughs> Nabi mengatakan iya kumulhu, jauhi guluh, tinggalkan guluh. Sementara yang nabi contohkan amalan berupa mengambil batu untuk dipakai melempar ini amalan kecil contoh nabi ini amalan kecil dalam rangkaian haji batunya jenis apapun juga itu tidak dibahas bukan menjadi perkara yang perlu diperhatikan tapi ternyata Nabi perkara ini justru yang menjadikan contoh. contoh. Supaya menjadi ilmu besar bagi kita. Bahawa guluh haram dalam agama Islam. Dalam perkara terendah sampai tertinggi. Karena itu jangan pernah menyebelikan guluh. Dalam bentuk apapun juga Dalam agama Islam Sebab yang kecil Akan menjadi Banyak Dikit-dikit jadi bukit Jangan lupa Bukit itu terdiri dari apa Dari pasir-pasir Kerikil-kerikil Inilah yang tertumpuk Akhirnya menjadi bukti. Kata para ulama, la sawqirah, ma al israr. tidak ada dosa kecil kalau orangnya terus bertekad mau berdosa. Gulu sangat berbahaya dalam agama. Banyak sebab kebinasaan umat terdahulu. Tapi sebab yang terbesar adalah gunung ini. Lewat batas. Lewat batas dalam bersikap. Sebab ini Nabi ingatkan fa inna ma fa inna ma nabi datangkan kalimat inna ma ini adalahul hasr membatasi tidak ada yang membinasakan kecuali ini kalimatnya tidak ada yang membinasakan kecuali ini hanya ini walaupun ada beberapa lain tapi kenapa Nabi datangkan kalimat hasr membatasi sebab pembinasaan hulu terhadap umat sebelumnya betul-betul dah Sangat mengharapkan. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan ahli kitab. Ya ahlal kitab. La taghulu fi dinikum. Dalam Quran Allah panggil ahli kitab. Wahai ahli kitab. Jangan kalian guluh. Fi dinikum. Dalam agama kalian. Apa gunanya untuk kita? Sementara peringatannya Allah kepada Ahli. Ahli kitab. Ini peringatan pula bagi kaum muslimin. Sebab Nabi sudah mengingatkan kaum muslimin akan menjadi, ada saja dari mereka yang akan menjadi pengikut ahli kitab. Latar tadi undasananamangka nakabla kumkatablio pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah sunnahnya orang-orang sebelum kalian aturannya cara-caranya ibadahnya prinsip-prinsipnya ibadahnya perayaannya ciri-ciri khususnya mereka ini makna sunnah seluruhnya orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dua jengkal dua jengkal dalam lapad yang lainnya hadwal qudwa bil qudwa seperti qudwa yang satu dengan qudwa yang lainnya kalau ada panah di belakang panah ada bulu bulu yang satu yang berseberangan ini pasti sama ini qudwah namanya Kalian mengikuti mereka seperti kudzah dengan kudzah. Pengikutan. Hmm, betul. Sedikit-sedikit, kemudian lebih banyak. Hatta lau dafalu juhradar, <-s2> laka bi'atumuhum. Sampai-sampai walaupun mereka masuk ke lubang biar, pasti kalian ikut masuk pula. Maka Nabi ditanya, al-Yahudu wa'al-Nasaraq, Apakah yang kau maksudkan dengan orang sebelum kami Adalah orang Yahudi dan orang Nasarah Kata Nabi Faman Siapa lagi kalau bukan mereka Siapa lagi kalau bukan mereka Berarti pasti Pasti ada umat ini akan mengikuti mereka Ya yeah. Pasti Di antaranya Yang Allah peringatkan khusus kepada ahli kitab Yang menjadi sebab kebinasaan mereka Ya Ahlul Kitab La Taghulul Fi Dinikum Wai Ahli Kitab Jangan kalian gulul dalam agama kalian Kan itu pasti ada dari umat Nabi Alayhi salatu wassalam Ya akan gulul dalam beragam Beragama Ini peringatan untuk kita Hebatnya ini perumpamaan Bagaimana umat ini ada ada saja yang terjatuh dalam pengikutan terhadap terhadap mereka. Nabi memperumpamakannya dengan sesuatu yang mustahil, sampai sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga ikut masuk biawak. Iya, seperti pada lek, ya. Kalian juga ikut masuk. Gimana lubangnya? Ayo. Anak kita yang paling kecil bisa masuk? Sudah bisa. Apa orang besar? Tapi Nabi bilang, Kalaupun mereka masuk ke dalam, Kalian juga ikut masuk. Kita pernah cermati kalimat itu. Itu menunjukkan Pengikutan Yang pasti akan terjadi pada umat Betul-betul pengikutan yang sangat mengerikan. Di antaranya yang paling mengerikan adalah guluh lewat batas. Dalam sejarah Islam tidak ada satupun kelompok sesat yang muncul. Kecuali masuknya melalui pintu guluh. Lewat batas semuanya. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam darimi dalam Sunan beliau dengan sanad yang sahih <coughs> dalam kisah sahabat Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu menjumpai Ini peristiwa benar sanadnya sahih Sahabat Nabi Ash'aryun ini, pimpinannya Ash'aryun, Abu Musa al-Ash'ari, ini dari Yaman ini. Rilallahu anhu, melihat di masjid, orang-orang sementara berhalaqah. Dipimpin oleh seseorang. Ada berapa halaqah? Dipimpin. Eh, lengkap dengan Alat untuk menghitung. Ada bebatuan. Hallilu. Ucapkan La ilaha illallah. Semuanya. Seratus kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha, illallah. La ilaha illallah. Yang ada di situ. Merasakan. Enaknya ini. Bacaan ini. Sebab La ilaha illallah. Memang kalimat dahsyat. Beliau lihat. Langsung terjadi sesuatu dalam diri beliau. Kayak bang. Ini mereka ucapkan. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Kalimat-kalimat terdahsyat. Yang sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Betul-betul sangat memahami. Kedahsyatan kalimat-kalimat ini. Tetapi... Tidak pernah ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah ajar berpikir seperti ini. Bagaimana ini? Apa yang beliau lakukan? Dia paksakan dirinya berkomentar tanpa ilmu. Padahal dia sudah lihat sudah. Ini sudah dilihatin. Sementara kita jangan kan melihat, mendengar, merasa saja belum, tapi komentarnya sudah sangat luar biasa. Beliau mendatangi ahli ilmu. Siapa lagi ahli ilmu? Beliau sudah sahabat. Dalam sahabat ada lebih berilmu lagi. Nabi ketika itu telah wafat. Pemimpin umat adalah para sahabat. Beliau mendatangi sahabat Abu Musa, ala, apa sahabat Abdullah bin Mas'ud, ulamanya sahabat. Saat itu sahabat Abu Musa Abdullah bin Mas'ud sementara ditunggu juga oleh beberapa tabiin. Sesampainya di situ. Beliau pun menunggu. Akhirnya keluar sahabat Abdullah bin Mas'ud. Setelah keluar. Beliau beritakan. Saya melihat seperti ini di masjid. Beliau langsung. Lihat kalau orang yang dalam ilmunya. Sudah melihat banyak yang seperti itu. Rasih dalam ilmu. Sudah melewati perkara-perkara. Penyimpangan-penyimpangan yang semisal dengan itu. Sehingga ketika terjadi yang semisalnya. Gampang ditahu. Beliau langsung komentari. Salahnya perkara itu. Akhirnya ketika sampai di sana. Beliau katakan. Ya umat Muhammad. Betapa cepat kebinasaan kalian. Lihat perabot-perabot Nabi kalian. Ininya Nabi kalian. Belum hancur. Masih ada. Nabi kalian telah binasa. Akhirnya. Apa komentar orang ini? Kelompok-kelompok ini mengatakan. Ya Aba Abdirrahman. La nuridu illa alkhair. Wahai Abu Abdurrahman, tidak ada yang kami inginkan kecuali hanyalah kebaikan. Bagus niatnya. Dia ungkap niatnya. Bagus. Tetapi kata beliau, wa kam min muridil lilkhair lam yudrikhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak jumpai kebaikan itu. Sebab dia tidak punya fiqhi, paham, ilmu, dalam mewujudkan kebaikan itu. Boleh ingatkan, banyak orang yang menginginkan, tapi keinginan tidak cukup. Harus disertai dengan benarnya langkah. Tepatnya perbuatan. Setelah itu, muncul firasat. Beliau ungkap firasat. Ini firasat alim. Ini tidak sembarang orang dibeli. Ini jenjang ilmu tingkat-tingkat tertinggi. Iya. Hanya diberi kepada orang-orang yang ilmu Quran sunnahnya. Iya. Al-Quran bukan sekadar hafalan. Pendalamannya terhadap ayat-ayat Quran. Itu sangat-sangat luar biasa. Hadit-hadit Nabi sangat-sangat luar biasa. Dan beliau pun telah melewati. Masa demi masa, kejadian demi kejadian. Sehingga apa? Sangat memungkinkan baginya untuk melihat perkara ini dengan mudah kata beliau sepertinya kalian yang disebutkan oleh Nabi siapa beliau sebutkan sifatnya orang-orang khawarij yang mana mereka beribadah dengan ibadah yang sangat hebat sampai-sampai kata nabi ibadahnya kalian wahai sahabatku kalian lihat ibadah kalian kecil jika dibandingkan dengan ibadahnya mari tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya busur anak panah dari busurnya yang kemunculan khawarij itu di zamannya Nampak besar di zamannya Mulai muncul di zamannya Uthman bin Affan boleh terbunuh Oleh orang-orang khawarij Dan mulai menyendiri Eh Di zamannya Ali Rilallahu anhu Di antara peristiwa yang sangat hebat Penampakan khawarij adalah Yauman Nahrawan Hari keluarnya orang khawarij. Iyih. Eh, menghadapi kaum muslimin, para sahabat. Tabiin yang ada ketika itu. Iyih. Eh, Kalau tidak salah Amr bin Maslam atau Salaman. Mengatakan. Mengatakan demi Allah. Hampir semua yang ada dalam halaka-halaka fikir itu. Ternyata mereka yang. Memerangi kami. Fi yaumin nahrawan. Di hari nahrawan itu. Coba lihat firasatnya Abdullah. ibnu Mas'ud. Waktu baru muncul. Belum jadi khawarij. Lewat batas sedikit dulu. Dari cara berdikir. Dari cara beribadah. Eh. Terus meningkat. Meningkat. Meningkat. Sampai akhirnya. Keluar. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agama hancur. Ketika seseorang terjatuh ke dalam perkara gudu. Sebelum menjadi besar. Maka cermati. Lewat-lewat batas yang kita perbuat. Saya katakan yang kita perbuat. Sebab tidak ada jaminan setiap kita yang ceramah dan yang mendengarkan ceramah untuk selamat dari guluh. Setiap kita berpotensi. Untuk terjatuh ke dalam guluh. Untuk terjatuh ke dalam perkara lewat batas ini. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lawan gudu adalah penyepilihan. Jafat. Menyepilihkan. Ada takhid lewat batas. Ada ikhraat. Menyepilihkan. Agama berada di tengahnya. Makanya Islam dicipta dengan wasatul pertengahan. Penjelasan ini sepakat seluruhnya. Demikianlah perkala gulur. Ani lewat batas gulur haram rusak agama ada yang menyepelakan. Sama yang belum belum masuk. Ada yang pertengahan. Sekarang bagaimana kita tahu kita tidak menyepelakan, kita tidak lewat batas dan kita berada di pertengahan. Kita perlu memahami tiga hal apa yang di tengah? Apa yang lewat batas? Dan mana batas penyepeleh? Penyepelehan. Ya. Semua ilmu ini terkumpul dalam ilmu hudud. Batasan-batasan. Ilmu hudud, batasan-batasan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Nabi alaihissalatu wassalam adalah wajib ini agama tidak mencintai Nabi ini penyipilih penyipilihan tapi kalau mencintai Nabi tapi kemudian lewat batas sampai melakukan dalam wujud cintanya kepada Nabi sesuatu yang Nabi tidak pernah lakukan ini lewat batas Lewat batas. Ini kita harus tahu batas. Kalau untuk paham ini. Kalau kita paham ini. Maka. Kekuatan keselamatan seseorang selamat dari dulu. Pertama. Kembali pada kekuatan ilmu. Kembali pada kekuatan ilmu. Ilmu bukan ilmu hanya dari satu sisi. Ilmu dari sisi mana pilih pilihan mana yang lewat bah? Lewat batas mana pilih pilihan mana yang lewat batas? dan bagaimana wujud yang di tengah. Kepada muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Ada ayat dalam suratul Fatihah yang sangat menjelaskan perkara ini Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin Suratul Fatihah adalah inti seluruh surah semua ilmu yang terdapat dalam surah-surah Quran kembali kepada surah Al-Fatihah. Karena itu, ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah adalah ayat-ayat terhebat. Di antaranya doa yang Allah wajibkan kita baca setiap salat. La salatani lam yaqra bi Fatihahil kitab kata Nabi tidak sholat. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Al Harus kita baca Ihdinassiratal mustaqim. Dan ini adalah doa yang paling afdal dan sekaligus doa yang paling menyeluruh. Sekaligus merupakan doa yang paling kita perlukan. Jalan yang lurus. Berilah kami kepada jalan yang lurus, Siratul Ladina'an Amta Aaleyhim. Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Ini jalan yang lurus. Sampai di situ permintaan yang Allah perintahkan tidak. Bukan sekedar diminta berada di atas jalan yang lurus, jalan penuh nikmat, tetapi disuruh berlepas dari dua jalan. Gairil Maghdu Bi Aaleyhim. Bukan jalan yang mereka dimurkai. Walah dan bukan pula jalannya ad-dallin mereka-mereka yang sesat siapa yang مغضوب siapa ad-dallin di sini ada hadis langsung dari nabi hadisnya sahih nabi mengatakan al-maghdub humul yahud wad-dallun humun nasara al-maghdub yang dimurkai di sini kata nabi adalah orang-orang Yahudi dan abdallun orang-orang yang sesat di sini adalah orang-orang Nasar, nasarah ini penafsiran pencontohan dari Nabi bukan artinya al-maghdub hanya orang Yahudi selainnya tidak bukan sebab kalimat al-maghdub melingkup semua yang dimurkai eh abdallin melingkup semua yang sesat. Nabi jumpahkan Yahudi dan Nasara supaya jelas sifat dan ciri utama al-magdub dan abdallin karena itu kalau kita lihat penafsirannya para ulama mereka bilang al-magdub adalah orang Yahudi dan yang mengikutinya yang semisal dengannya abdallin adalah orang Nasara dan Mengikutinya, yang semisal dengannya. Coba lihat dalam surah yang sangat mulia ini, surah yang tidak pernah diturunkan dalam kitab manapun, surah yang merupakan keistimewaan kaum muslimin, surah yang merupakan kekhususan Al Qur'an, surah yang merupakan surat teragdal yang pernah ada di bawah bumi. Di dalamnya, di ayat yang kapan kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala akan jawab dengan firmannya, Walil Adi Mas'al. Dalam hadits Qudsi, Nabi menjelaskan bahawa Allah membaca, Allah menjawab ketika hamba membaca, Eh dinasilatal mustakin, Allah menjawab dengan firmannya bagi hamba untuk hamba apa yang dia minta. Jadi memang Allah perintahkan supaya kita minta dan Allah yamin. Yang penting kita betul-betul mau minta. Masalahnya banyak yang baca, sekedar baca. Tidak dalam keadaan meminta. Tidak dalam keadaan betul-betul menginginkan jalan yang lurus. Tidak dalam kondisi betul-betul ingin selamat dari al-magduriyahin. Tidak dalam keadaan betul-betul ingin menjauh dari adillin sehingga mana-mana mungkin mau dikasih. Sementara dia sendiri tidak mau. Hanya diucapkan saja. Perlu kejujuran. Kita diajar di sini. Untuk bagaimana kokoh di atas agama Harus selamat Dari dua kelompok sesat Yang harus diawali dengan Betul-betul memahami Jalan yang lurus pahami jalan yang lurus Tempuh Wujudkan, amalkan Kemudian selamatkan diri dari Dua Jalannya al-maghdub yang betul-betul dimurkai dan jalannya Adal Adalin yang sesat. Inilah sebenarnya sikap seorang Muslim. Kita Muslim harus jatuh sikap betul-betul mengikinkan jalan yang lurus. Pelajari jalan yang lurus yang datang dari. Rasulullah alaihi salatu wassalam Allah berfirman wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sungguh engkau ya Muhammad betul-betul memberi petunjuk kepada jalan yang lurus pernyataan langsung Allah Subhanahu wa taala bahwa jalannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah jalan yang lurus. Yang sangat hebat. Pelajari. Selanjutnya pelajari. Jalannya Al-Maghdubin. Al nasarah. Dan yang mengikutinya. Ciri utamanya. Ciri utamanya ada. Ciri-ciri lengkapnya. Dalam Quran dan Sunnah sangat banyak. Saya lihat dalam hadis. Coba lihat, coba lihat Ikhwah. Baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Berapa banyak Allah ceritakan kepada kita. Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Lihat. Nabi Isa bersama dengan umatnya. Dirinci betul itu ilmu. Diurai betul itu ilmu dengan metode pemaparan yang paling sempurna sampai-sampai dalam Yus Ammah pun tidak lepas dari ilmu tentang perkara itu halata kehadir itu Musa kisah Nabi Musa Yus Ammah dalam urian surah-surah pendeknya. Pernyataan tak lepas dari kisah-kisah. Kesimpulan-kesimpulan kisah. Wattin. Kesimpulan, Wazzaitun. Demi pohon tin dan pohon zaitun. Ini banyak di Palestina. Tempat Nabi Isa. Tempat Injil turun wa tur sinin ini bukit tursina ini bukit yang suci tempat nabi Musa menerima Taurat wa hadal baladil amin demi negeri yang sangat mulia ini Mekah tempat lahirnya manusia terakhir termulia nabi terakhir termulia tempat turunnya eh, awal turunnya kitab termulia Al-Qur'an kadang kisahnya diungkap dalam pemaparan jadi tidak lepas dipaparkan kepada kita perkara ini supaya jelas bagi kita bahawa kalau kita ingin jalan yang lurus pelajari jalan yang lurus dan selamatkan diri dari al-maghubi al-rajin dan al-balin utama al-maghubi Ciri utamanya, mereka berilmu tanpa beramal. Adapun pun Abdullah, orang-orang Nasara. Mereka giat beramal tanpa dasar ilmu. Ini ciri paling nampak. Orang Yahudi sangat terkenal. Sebelum Nabi diutus, orang-orang Yahudi sudah dikenal sebagai orang berilmu. Masyarakat Arab mengenalnya sebagai orang ahli agama, ahli ilmu. Di antara sesuatu yang paling menampakkan ciri ini, di antara ilmunya orang Yahudi yang sangat mereka sebarkan sampai-sampai orang Madinah pun memahami dari mereka bahwa akan terutus Nabi dan Rasul dari Mekkah, negeri Arab, hijrahnya ke Madinah. Akan lahir. Terutus Nabi dan Rasul dari negeri Arab. Kata mereka. Kami akan memerangi kalian. Sebab mereka menganggap. Dirinya akan beranggap. Mereka akan menjadi pengikut nah, Nabi dan Rasul itu. Tapi begitu Nabi Muhammad alaihi wasallam diutus. Sesuai dengan sifat-sifat yang mereka gambarkan. Yang duluan beriman. Orang-orang Madinah. Orang Yahudi justru menjadi penentang utama. Ilmu mereka tentang Nabi Muhammad sangat jelas. Tapi pengingkarannya mereka terhadap Nabi Muhammad pun lebih jelas. Sampai-sampai disebutkan dalam Quran, Ya'arifunahu kama ya'arifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad seperti mengenalnya anak-anak mereka. Ini pengenalan apa syurga ini? Tapi justru yang paling hebat penentangannya adalah orang-orang Yahudi. Ini sifatnya Yahudi. Berilmu, tahu, tetapi tidak mengamalkan. Kalau orang nasarah, warhabaniya tani Sifatkan khusus dalam Quran. Mereka membuat rahbaniya kesenangan beribadah ibtada'uha yang mereka ada-adakan. bidah Dari kata bida'ah. Ibtada'uha yang mereka ada-adakan. Semangat. Semangat. Iya. Tapi dasarnya perasaan. Yang penting enak. Iya. Ketika ditanya, ada dasarnya? Ada landasannya? Penting hati saya sudah tenang. Iya. Konsumsi narkoba saja. Enak itu. Kayak melayan. Eh. Sudah. Sudah usah beragama. Pergi ke laut saja. Setiap pusing, lihat laut. Dengarkan empasan ombaknya. Iya. Eh. Tenang di situ. Bawa kopi. Lengkap dengan pisang gorengnya. Kasih cobek-cobek sedikit. sehingga apapun hilang. Kalau seolah-olah orang hidup karena itu. Kalau tetap tidak mau, datang ke dokter. Kasih suntikan dulu dokter. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang nasara giat beribadah. Tetapi, tidak mempunyai dasar. Tidak mau peduli, ini datang dari nadi mereka atau tidak. Ini pelanggaran dari jalan yang lurus dari dua sisi. Ada yang melanggar dari sisi apa? Berilmu tapi tidak berah, beramal. Eh, ada yang melanggar dari sisi beramal tapi tanpa dasar ilm -il. dan Allah mulai nabiNya sudah memperingatkan kepada kita latat tadiunna sanana mangkana kablakum pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah sunnahnya orang-orang sebelum kalian makanya kata para ulama iya eh, kalau ada orang berilmunya kalian sesat, berarti ikut orang-orang Yahudi. Kalau ada ahli-ahli ibadahnya yang sesat, berarti itu karena mengikuti orang-orang Nasara. Dan yang berada di atas jalan lurus, bukan ini dan itu. Tetapi, yang berilmu, untuk beramal. Ilmunya adalah amalannya. Amalannya adalah ilmunya. Perkara ini ikhwah. Adalah dasar dalam memahami agama. Dalam memahami jalan yang lurus. Wajib memahami. Lebih wajib lagi mengamalkannya. sebab sesat orang kalau ada orang sesat karena tidak tahu lebih sesat lagi orang yang tersat setelah tahu, setelah tahu makanya orang Yahudi gelarnya magduh dari kata ghadap dimarahi dimurkai untuk nasarah dolin dari kata dolal sesat orang yahudi juga sesat Hah? orang yahudi juga sesat tapi sesatnya orang yahudi lebih bukan dolin dikasihkan makhdub dimurkai karena pelanggarannya apa? Berilmu. Tidak mengamalkannya. Orang nasara pelanggarannya apa? Sesat dalam amalannya. Tanpa dasar ilmu. ilmu. Seorang penyair mengatakan. In tala tadri fatilka musibatu. Wa in kuntatadri fal musibatu a'abamu. Jika engkau tidak tahu. Maka itu adalah musibah. Ya, kalau orang tidak tahu, itu musibah. Ini kebaikan, ini kebaikan, dia tidak tahu, musibah. Akan tersesat kalau orang tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu, kemudian meninggalkannya tersesat lagi. Maka musibahnya lebih lebih besar. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini jelas bagi kita. Bahwa setiap saat kita dituntun dan diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya memahami berada di atas jalan yang lurus. Dan supaya selamat dari jalan-jalan yang memalingkan kita dari jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang hulu lewat batas. Dalam beragama. Apakah dari sisi sikapnya orang Yahudi? Atau dari sisi sikapnya orang-orang Nasar? Nasar. Gulu lewat batas. Semua amalan dalam Islam. Bermanfaat tidaknya di akhirat. Ditentukan oleh sidur. Jujurnya seseorang. Allah Subhanahu Wa Taala berkata tentang hari akhirat. "Hada yom yamfa'u sadiqin sadiqum". Ini adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur saja yang akan memberi manfaat jujur. Doa kita. Eh, solat kita, bacaan fatihah kita, doa kita, amalan kita seluruhnya. Yang bermanfaat di akhirat, jujur. Ketika kita baca, eh dinasiratul mustaqim, diperlukan kejujuran. Harus betul-betul jujur di atasnya. Minimal jujurnya tiga jujur dalam tiga hal eh dalam menginginkan jalan yang lurus dalam menjauh membenci jalannya al-maghdub dalam menjauh dan membenci jalannya Allah ad-dallin kalau tidak jamaah. apa makna bacaan kita dan tidak akan ada jawaban walil abdi mas'al bagi hamba apa yang dia nih apa yang dia minta? Kalau kita pahami ini, berarti kembali lagi kepada perkara yang tadi. Ilmu, ya? Yeah? Ilmu. Semua biar saya Allah beri jalan yang lurus. Ya Allah jalan, jalan yang lurus. Saya mau jalan yang lurus. Ya Allah jangan jalan yang maksiatlah. Jangan jalan. Saya benci. Saya benci. Jangan jalan yang dolin. Saya benci. Saya benci. Tapi kita tidak tahu jalan yang lurus yang mana. Kita tidak tahu juga mana jalannya Al-Maghdub, mana jalannya Abdalim. Sehingga ada orang, iaitu ya, suka jalan yang lurus, tetapi apa? menjauh dari jalan yang lurus, benci terhadap jalan Al-Maghdub, diarahkan balik, tetapi justru pelaksananya, bahkan mungkin penyerunya, karena apa? Karena tidak tahu. kita harus tahu bagaimana tahu ayo, gimana caranya tahu ayo, gimana caranya tahu ambil Quran bakar kemudian abunya masukkan ke dalam air minum begitu caranya tahu bagaimana saya nak tahu sidi-sidi <coughs> tentang Quran sunnah <coughs> beli sidi-sidi tentang bacaan-bacaan oh mashaAllah Sudais Hudaifi Minshari Matrud eh Muhammadung untuk Indonesia oh, eh, juara nasional ini internasional eh ambil dengar wah nyawanna asyiknya apanya asyik? lagunya terus apa yang bisa dipahami mendengarkan Al-Quran pasti memberi manfaat eh, tetapi yang menjadi inti dengan mendengarkan Al-Quran supaya ilmunya tertanam menjadi pedoman hidup kita dan itu tidak boleh tidak harus dipaham harus dipahami, Harus dimengerti. Harus dipelajari. Al-Quran dan Sunnah harus kita pelajari. Fardu'ain. Taulabul ilmi, Apa? Faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, kewajiban setiap muslim. Kalau kewajiban setiap muslim, fardu'a apa namanya? Hah? Fardu'ain. Fardu'ain. <tuh> Mulai dari ilmu Al-Quran yang menjadi dasar agama, perkara-perkara eh, akidah. perkara tauhid, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman dan seterusnya. Kemudian mempelajari ibadah-ibadah yang hukumnya fardhu ain, salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat dan seterusnya ini fardhu ain. Eh, kemudian fardhu ain fardhu ainnya lainnya. Di antaranya ada fardu ain yang khusus untuk orang tertentu. Eh, misalnya yang terlibat dalam dunia perdagangan, fardu ain mempelajari hukum-hukum agama dalam berdagang. Fardu ain. Sebab tidak terjatuh dalam riba, sebab tidak menjadi penipu, sebab berberkah. <tuh> yang mau menjadi pencerama fardu ain untuk memahami hal-hal yang lebih dari pencerama apalagi kalau mau jadi pencerama yang ingin berfatwa atau masuk dalam memberi fatwa dalam perkara-perkara yang rumit atau berbicara dalam perkara-perkara yang meningkuh kehormatan dan kehormatan Darah kaum Muslimin yang seperti ini bahkan tidak semua ulama bisa berbicara. Yang berbicara kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala adalah kawasu ahli ilm orang-orang khususnya ulama. Sebab apa? Perkara darah kaum Muslimin itu perkara apa? Ah? Ha. Perkara besar, perkara mengerikan, mau mengerahkan masa, mau mati, hati-hati. Siapa yang berbicara di situ? Ini bukan sembarang ulama. Tapi ulama yang betul-betul iya, -betul, eh, Teratas Yang mendalam ilmunya Masalahnya darah kaum muslimin Ini sangat dihormati dan dihargai dalam Islam Pernah Nabi Alaihi SAW Ini Di haji wadah di hari <coughs> di hari Arafah atau hari 10 Zulhijjahnya hari rayanya kaum muslimin <coughs> Nabi tanya sahabatnya hari apa ini Ini hari besar tahunan bertepatan lagi dengan hari raya kaum muslimin kalau saya salah tepatan dengan hari Jumat lagi ini hari yang mempunyai apa? Hormat. Artinya kalau Islam hari haram. Artinya apa? Hari yang mempunyai kehormatan. Sebab haram asal maknanya terhormat, mulia. Makanya Masjidil Haram, Masjid Haram. Kenapa berikatakan haram? Eh. Dari kata hormat mempunyai kehormat, kehormatan, kemuliaan. Nabi tanya, hari apa ini? Sahabat mengatakan, Masa Nabi tidak tahu ini? Jangan-jangan Nabi mau merubah namanya ini. Sahabat pun mengatakan ini hari, Kalau saya nak salah, Sepuluh dzulhijjah atau hari Arafah. Jelas hari yang salah satunya ini. Kemudian Nabi tanya, Bulan apa ini? Bulannya pun bulan haram bulan mulia kemudian Nabi tanya lagi tempat apa ini tempatnya pun tempat haram sahabat jawab hari ini bulan ini ternyata pertanyaannya Nabi bukan mau tahu tiga ini pertanyaan Nabi ini supaya Nabi supaya para sahabat jawab yang mana dengan jawaban sahabat Tertanam dalam akal dan fikiran sahabat. Betul-betul hebatnya tiga perkara ini. Setelah itu Nabi mengatakan ketahuilah. Sungguh. Harta kalian. Kehormatan kalian. Darahnya kalian. Sama mulianya. Dengan hari ini. Di bulan ini. Di tempat ini. Nanti tiga yang terhormat ini menyatu, baru sama dengan darahnya seorang muslim. Coba lihat. Ini perkara besar, perkara melukakan. Tidak boleh orang sembarang berbicara tentang perkara ini. Apalagi mau mengerahkan massa, eh, mau mengerahkan darahnya kaum Muslimin, menumpahkan darahnya kaum Muslimin, eh, dalam perkara-perkara yang rendah, sepele. Sholat di masjidil haram. Ini hari ini tempatnya sekarang. Haram itu. Mekah, Ka'bah, sekitarnya. Ini tempat haram. Sholat di situ berapa kali? Sholat di masjid lain? Hah? Seratus ribu kali. Seratus ribu kali itu berapa tahun kita sholat di masjid ini? <tuh> ah, mau tahu jawabannya? Ah, dua tahun. Kalau tepatnya 273,9 7 atau 4 kita bulatkan 74. Sudah sudah 9. 274 tahun salat di sini. 274 tahun salat duhur di sini. Satu kali salat duhur di sana. Ayo. Bisa salat 274 tahun di sini? Hah? Bisa? Iya. Di mana mau dapat umur 274? Kalau di kalau dikasih 74-nya sudah luar biasa itu. Terus siapa yang mau kasih tambahan 200 lagi? Itu satu kali. Terus dalam sehari berapa kali? lima kali. Ini salat wajib, belum salat sunnahnya namanya negeri haram negeri mulia negeri hebat tetapi darahnya seorang muslim lebih mulia dari tempat ini paham ini jangan berkira oh ka'bah Ka itu negeri haram hebat, hebat, luar biasa kau muslimin mendatangi untuk ibadah kepada Allah Karena kaum muslimin betul-betul menghormatinya. Tapi ketahuan darah seorang muslim lebih dari itu. Sebab nanti menyatu harinya, hari yang sangat mulia ini, menyatu dengan bulan yang sangat mulia, ditambah dengan tempat yang sangat mulia ini, baru apa? Baru apa? Baru sama dengan kehormatan seorang muslim. Seorang muslim. karena itu berbicara tentang perkara darah Tidak sembarang yang bisa berbicara siapa? Hanya khawassul ilm, orang-orang tertentu dari ahli. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gulu. Gulu mulinku banyak perkara Ada orang gulu dalam makan. Ada orang guluh dalam minum. Ada orang guluh dalam berpakaian. Ada orang guluh dalam berumah tangga. Eh. Ada orang guluh dalam solat, puasa, zakat, haji. Guluh melingkup segala perkara agama. Apa peringatan Allah kepada ahli kitab? Ya ahlal kitab. La taglufi. Dinikum dalam agama kalian. Berarti di situ perputaran guluh. Apa pun yang jatuh dalam agama? Keluar dari batasnya, guluh. Suatu hari, Nabi mendoakan binasa. Biasanya Nabi kalau mendoakan binasa, satu kali itu sudah luar biasa mengerikannya. Tapi kalau Nabi sampai ulangi tiga kali, La ilaha illallah. Kata Nabi, Halakal mutanabti'un Halakal mutanabti'un <tuh> Halakal mutanabti'un Binasa al mutanabti' Binasa para mutanabti' Binasa fara mutanabti' Mutanabti' Yang melakukan perbuatan tanabto' Tanatuk dalam asal bahasa, ia. orang berbicara kemudian karena mau nampak fasih, lewat fasih ia. mau menyebut hak, iya, tapi haknya terlalu dalam, akhirnya iya lidahnya itu oh. terlalu dia paksa. Ini tanatuk namanya. Ini asal penggunaannya. Yang kemudian, asalnya dalam bahasa Arab, yang kemudian terpakai, kata Abu Sa'adat, terpakai untuk segala perkara guluh dalam kawlan wa amalan. Dalam bentuk ucapan dan amalan. Kata Nabi Bina, seorang yang berlebih lebihan sehingga maknanya berlebihan apakah dalam ucapan dalam perbuatan sampai tiga kali Nabi doakan binasa masalahnya Nabi turun bukan sekedar menyampaikan agama tapi wajib menjaga agama apalagi apa? menjaga dari apa? sikap? sikap guru lewat batas Muslimin. Dan muslimat. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu ilmu. Supaya bisa. Berada di atas asyirat as al-mustaqil. Dan betul-betul selamat dari. Al-Maghdubi al dan al-Dolim. Penyepelian dan lewat. Lewat batas. Ilmu. Ilmu. Ehdinas suratul mustaqim doa yang betul-betul merupakan hajat dalam hidup kita. Sebab kita perlu hidayah kepada jalan yang lurus. Lihat. Kita perlu hidayah kepada jalan yang lurus. Bukan hanya di awal Islam. Di pertengahan Islam. Sampai di akhir hidup kita. Kita perlu jalan yang lurus. Kita perlu hidayah. Kalau begitu terus menerus kita perlu, perlu doa ini. Lihat, cara berpikir kedua. Kenapa harus terus menerus? Setiap panggilan solat, kita perlu hidayah. Sebab hidalah ialah yang menggerakkan kita. So. Itu solatnya. Belum lagi panggilan kebaikan lainnya belum lagi panggilan apa seperti dalam pemerintahan uh, jual beli orang yang bersyirik panggilan menunaikan amanah ini terus mulus ini kalau guru ya ke mana apalagi kalau amanahnya terus mulus udahnya kita perlu hidayah kita perlu hidayah untuk jujur kita perlu hidayah untuk ikhlas kita perlu hidayah untuk tawaduk kita perlu hidayah untuk selamat dari gulung. Kita perlu hidayah untuk bisa terus belajar. Kita perlu berhidayah untuk bisa mewujudkan amalan batin, lisan, anggota tubuh, amalan jasad, dan amalan harta. Amalan di saat susah, di saat senang. Kita perlu hidayah. Hanya dengan hidayah, kita bisa mewujudkan kebaikan itu. Coba lihat. Kalau begitu, dong, kita perlu dong, doa ini setiap saat. Jadi bukan hanya nanti solat baru dibaca. Baca-baca di luar solat. Baca di luar solat. Di Dia termasuk bacaan Quran umum kapan dimanapun. Kita bisa kita perlu hidayah setiap saat. Semakin sering kita baca. Sering-sering kita minta. Makanya kebaikan semakin besar. Masalahnya kita nanti baca waktu sholat. Itupun waktu sholatnya terlalu fasih bacaan kita. Sehingga lewat. Eh dinas siratal mustaqim. Dalam keadaan hati tidak meminta. Bahkan saat bilang, Amin. Tidak ada di dalamnya, Ya Allah terimalah. Amin sayem, Amin. Apa itu Amin? Kabulkan Ya Allah. Tidak ada harapan permintaan. Bahkan yang lebih hebat lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ditanya, apa yang dilakukan tadi? Eh, Imam tadi rakaat pertama, apa yang dia sumpahin apa yang dia bacanya. Mengigau dalam solat. Bersamaan dengan itu. Iya. Kita paling rakus lagi mau hidayah. Iya. Paling rakus lagi mau surga tertinggi. Iya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu diselesaikan dengan amat? Amalan. Lima sya'ingkum ayat Siapa yang mau diantara kalian maka dia akan istiqamah. Harus tertegun. Ini baru dari tinjauan mewujudkannya. Setiap amalan-amalan ini kita perlu hidayah. Kita perlu doa ini. mustaqim. Iya. Kalau di luar solat. Di luar bacaan Al-Fatihah. Bisa kita baca. Misalnya kita pakai. Kita pakai. Uh, ismul Azam. Iyi. Ada dikir Nabi. Ismul Azam. Siapa yang berdoa dengan ini. Pasti diterima kata Nabi. Allahumma as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badius wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum antahdini as mustaqim baca doa itu supaya mintanya siapa ya engkau memberi hidayah kepadaku di atas dan terus di atas jalan yang lurus. Bisa diwajar. Supaya seperti ini bisa dibaca di saat su sujud. Sebab rukuk dan sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Al Al-Quran dalam sholat hanya dibaca di saat berdiri. Rukuk dan sujud tidak boleh. Ada bacaannya. Tapi inti doanya kita bisa baca. Jadikan dalam bentuk lafad lain sebab, diantara bentuk kesungguhan seseorang dalam meminta. Meminta di waktu-waktu mustajabah. Sujud adalah tempat mustajabah. Di luar solat, antara azan dan komad. Perhatikan, antara azan dan komad, di situ waktu mustajabah. Sepertiga malam terakhir, saat berbuka. Dalam perjalanan, kalau di Mekah, antara rumah Nabi dengan Mimbar. Ini doa mustajabah. Kata Nabi di sini, raudah. Apa itu raudah? Raudah itu miryadil jannah. Taman dari taman-taman surga. sini orang harus paham ini. Nabi juga bilang, majlis ilmu itu raudatun miryadil jannah. Majlis ilmu itu taman dari taman-taman surga. Pahami ini. Supaya orang jangan hanya tertarik mau sholat di situ. Iya Sampai menyikur orang. Sampai mau sholat biar tidak bisa rukuk sholat. Harus pahami apa makna raudatun miryadil jannah. Kata para ulama, karena kekuatan hati yang tegak dalam ibadah, jadi kalau kita bisa solat di situ dengan ibadah Betul-betul menghadirkan hati khusyul Ini seperti kondisinya Orang-orang dalam surga Yang tasbih subhanallah Betul-betul merupakan nikmat dan nafas mereka Ini bisa menjadi roda, temi, roda Tapi kalau sudah oh Masuknya saja Sudah menyiku orang, 10 kali orang 10 sudah menyiku, berapa ini? 10 kali berbudok, berbuat dosa untuk mengejar yang sunnah. Tidak ada yang sunnah yang didapat. Berada dalam majlis ilmu. Bagaimana keikhlasan? Hidupkan. Kita dapatkan ketenangan. Kita dapatkan kenikmatan. Kita dapatkan sakina. Itu. Jadi, raudatun miradil jannah. Sangat ditentukan oleh penegatan. Bagaimana <tuh> hati kita hadir dalam menegakkan ibadah ini kemuslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada perkara tadi sampai di mana tadi? doa tadi doa Di kalau di Mekah di Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah itu tempat mustajab, bagus berdoa. Iya, tapi itu susah sekali di situ. Iya, dan cara berdoanya pun merapatkan badan, pipi, tangan. Iya, terserah mau berapa lama. Kalau bisa bertahan berapa lama di situ, iya, perbanyak doa, langsung minta kepada pemilik Kaabah. Bukan kepada Kaabah. Iya, kalau berdoa kepada Kaabah langsung kafir keluar dari agama. Sebab Kaabah batu. Hajar aswad batu, semuanya tidak mempunyai nilai kecuali karena memang Nabi Alaihi Salam, menjadikan sebagai rangkaian dalam ibadah. Nabi suruh cium cium, sama di sini kita disuruh sujud, pakai ini, pakai ini, iya, iya. Tapi ya, harus aku ini batu ini ni harganya sekian terbuat dari ini Kita sujud bukan karena ubarkan nenene berkahnya bukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala tapi harus melakukan dengan cara seperti itu Tempat lain yang hebat ini yang mudanya Safa Marwah di Safa dan Marwah Disinilah hebatnya sa'i iya saat itu seluruh kegiatan sah doa apapun baca Quran apapun merupakan kebaikan tetapi saat disapa dan marwah di sini intinya sebagian orang saya kita baru-baru umroh ini ini oh banyak jamaah sudah ribut iya sana gegerena eh oh, ribut omongan tidak tahu satuan pimpin Ikut semuanya. Akhirnya orang yang mau membaca doa terganggu dengan ini. Belum lagi kalau mereka lewat kita harus berdiri. Soal mereka sampai di Marwah dia kayak seperti tawaf. Di Marwah sampai di Safa, di Lembah saja. Bismillah Allahu Bismillah Allahu Lewat saja. Bismillah walaupun harus berhenti di situ iya, membaca dikir apa <tuh> Allah, Akbar Allah, Akbar Allah, Akbar. Allah berla'ilah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Syarikalah sampai itu hazamal al- hazabah wahda nasar abda hazamal al- hazabah wahda iya, sampai yang itu baru berdoa, berapa pokoknya doa apapun, berapa panjangnya setelah itu, baca lagi dikir ini setelah dikir ini, baca lagi doa berapapun panjangnya, apapun doanya setelah itu, baca lagi ini ini yang membuat lama, safah. Kalau jalannya, eh, bahkan di antara, yang hijau-hijau itu dipercepat. Kalau memang mungkin kan bisa cepat. Eh, tapi di safah dan marwah, selain memang perlu istirahat, Iya. Eh, doa di situlah. la ilaha illallah. Betul-betul ni'mat jamaah. Menghadap kaabah kita berdoa. Iya. Eh. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratul mustaqim. Ini doa yang sangat kita perlukan. Dalam hidup kita. Kita perlu hidayah. Karena ibarat inginkan. Inginkan. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan. Ihdinas siratul mustaqim di dalamnya 10 jenjang menginginkan tadi itu satu dari 10 kalau orang jujur dalam mengatakan ihdinas siratul mustaqim maka yang pertama dia minta adalah minta ilmu, itu yang pertama ihdinas siratul mustaqim kalau memang kita mau Maka yang pertama kita minta sebenarnya adalah Ya Allah Beritahu saya Jalannya lurus Kasih ilmunya Yang kedua apa? Minta Supaya diberi Keinginan Biar orang sudah punya ilmunya Tapi kalau tidak ada keinginannya Tidak akan dapat Ihdina surat mustaqim Yang ketiga. Diberi kekuatan. Biar sudah tahu ilmunya. Ada keinginan. Tapi kalau tidak ada kekuatan. Iya. Eh, tidak ada kekuatan kita. Yang keempat. Ihdina surat mustaqim Kita sebenarnya minta diberi kesempatan biar kita sudah punya ilmu punya keinginan punya kekuatan tapi kalau tidak ada kesempatan kita misalnya sudah ya eh, pokoknya mau sholat jamaah di masjid kita sudah tahu ilmunya iya eh, ada keinginan punya kekuatan kekuatan kita tidak tanggung-tanggung lagi punya mobil sepeda, motor, mobil ada semua di rumah berjalan pun kita bisa punya kekuatan tetapi Bisa saja kita tidak sampai di mobil. Kalau misalnya tiba-tiba anak harus dibawa ke rumah sakit. Allah tidak beri kesempatan. Ihdinas siratul mustaqim mintah. Itu juga pak yang kita minta? Apalagi? Ihdinas siratul mustaqim minta supaya apa? Diberi diberi kemampuan untuk berketerusan di atasnya. Supaya terus ilmat ini, ini. Ini kehebatan permintaan ini. Eh, Ihdinasiratul mustaqim jangan hanya untuk satu kali sholat. Tapi untuk terus sampai malah permutatan. Eh, Ihdinasiratul mustaqim jangan hanya sampai berbeda sholat. Tetapi puasa zakat semua ini nilai ibadah itu maknanya eh di nasirat al-mustaqim dan kita eh di nasirat mustaqim adalah permintaan supaya Allah menjaga kita supaya diselamatkan dari penghalang-penghalang jalan yang lurus benar jamaah orang yang jujur betul-betul menginginkan jalan yang lurus maka hakikat permintaannya adalah diselamatkan dari penghalang Jalan yang lurus. Karena itu, kairil maghdu alaihim waladallin di sini diungkap. Ini langkah terbesar, praktis dan sangat mudah dalam solat dan di luar solat untuk selamat dari hulu, bahkan untuk hebat dalam beragama, kokoh di atas Islam kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin sesi yang pertama ini kita cukupkan sampai sekian sehabis salat maghrib kami kita akan membahas <coughs> satu bentuk guluh yang merupakan sebab awal kekafiran di muka bumi eh sebab awal kekafiran kesyirikan di muka bumi guru ini. Eh. Insyaallah taala kita bahas khusus dalam pertemuan maghrib islah. Sekan dulu subhanakallahum walhamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi sallallahu wasallam كثيرا wa wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>